Güestió d'imatge amb Natàlia Pedrós. I ara que passen 10 minutets a les 12 del migdia, és moment de saludar a Natàlia Pedrós. Molt bon dia. Molt bon dia, Patrícia. Com estàs? Anem ple d'estiuenques avui, eh? M'encanta perquè la Natàlia porta tot un look ibisenc, blanc amb arracades també blanques, que ja et dona com això. Sí, anar... ja estem a l'estiu sí, ja està, sí, més sí, o menys. és com... Bueno, no, estem treballant... Però ens dona una sensació que sí però que no saps què passa? que també hi ha una mica de rabieta eh, al darrere perquè passes pel costat de la platja Clar, amb cotxe o així i dius oh quina platja Clar. quin bon temps, quina calor Fa, ja fa temps, eh? fa l'horita clar, i vas a treballar, sí, sí és a dir, que podem anar blancs, eh? <ríe> sí. Sí. jo és com d'un color xulo, eh? ets com un corall per mallós, no? sí, és color... que els colors apagats mm, com que he vist que està de moda de fet ens ho vas dir, que està de sí. moda aquell color com això que t'hi sí. porto jo però apagat, o sigui, com mm. un salmó fluixet no? com sí. es diu aquest color? és així com molt pàl·lid, no? El nude, el nude. Exacte, aquest que és molt pàl·lid, molt pàl·lid i que està a tot arreu, també el rosa així pastel, no em queda bé. Me l'hem no, no em queda bé. No, necessites colors més vistosos, tu, eh? Llavors ja, avui m'he posat una energètica. Ja que deus una de feina, trobo que també et necessites colors, sí, eh? Et potència, m'he sí, potència. Sí, energia. Sí, avui discreta no vaig. No va guapa, està guapa, està guapa la Patrícia, Discreta no vaig, no, sí, sí. No, no va discreta, no. <laughs> avui parlarem una mica d'imatge en general. sí i faré abans, vull fer una, una breu introducció molt bé I, ahir vam anar a teatre, mm -hmm. vam anar a quatre persones An no, no vas anar al, al Barça ni tot això eh? no vaig ser dels poques persones que no vam anar -hi. jo tampoc eh Penc, pensa que jo estava aquí tiana fent ronda de bàsquets, tianantiques i coses vàries. Veus, tu... Tampoc hi vaig anar. També. Molt bé. Doncs nosaltres som del Barça, tenim la banderola, però no hi hem anat. Tenim la banderola. La no? banderola penjada, sí. Fa maco. Fa, fa, fa Allà a casa maco. està penjat. Allà està penjat. Nosaltres eh? som del Barça. Sí, som del Barça i així... Però no hi vam anar, perquè teníem hora... No... De fet, va ser un error, perquè aquestes entrades s'havien agafat fa 10 dies i jo no vaig tenir en compte que haguéssim pogut ah. guanyar. Per tant, molts carrers estan tallats. Clar. Bé, llavors vem anar a veure una obra de teatre, que es diu Teatre Alternatiu. Mm -hmm. A l'Espai Brossa, ja ho dic, ja faig, ho faig públic. Es diu, què faig jo, què faig aquí baix si sóc un àngel? Oh, mira. De la Mariona Casanova, ella és l'actriu i llavors és com un recull d'uns pensaments o d'uns articles que ha fet l'Empart Moliner. Mm. La Mariona Casanova si s'entra doncs, a internet la podeu veure fàcilment, però bueno, sí que sortit, perquè immediatament les persones diuen, bueno, però quina sèrie ha sortit? <ríe> ah. Allò de TV3, no? quina, quina és la sèrie per què ens soli la cara, no? Exacte, no? per resituar-la un dia. Mm. Bé, doncs sí que ha sortit a la Riera, ha sortit al cor de la ciutat i a d'altres. Mm. Però bé, ara està representant aquesta obra de teatre i l'espai mm, Joan Brossa, de Barcelona, que està al barri del Born, és, una, és un teatre que és molt petitó. Bé, doncs amb les persones amb les de diferents edats en venir mama on ens ha esportat tots els meus dos fills al meu aparell on ens has portat perquè clar era un, un espai molt petit però està Clar. molt bé, eh? perquè veig que aquí fas foment eh? avui anem tots al teatre <ríe> ho jo, la Natàlia <ríe> i em pregunti que us, de, que us ve de gust venir al teatre però saps què passa? ells sempre... pensaven un Romea no? un Romea, un Teatre Nacional de Catalunya Clar. que també hi hem anat, totes aquestes coses però sempre compten amb aquest punt que tinc jo de sorpresa i és per això que vull parlar-ne sempre de que la Natàlia s'arrisca amb les coses, allò del per què no mm -hmm. aquestes coses, jo no sóc del refrany de val més boig conegut que savi per conèixer. Jo sóc partidària de Val més savi per conèixer que boig conegut. O sigui que mm. Jo el canvio totalment al tema. Per tant, per què vam anar a veure que estava de teatre? Perquè la Mariona estava col·laborant amb mi professionalment parlant. Mm -hmm. És a dir, vam coincidir amb un curs que jo vaig fer, a mi em va agradar molt la Mariona i llavors ella ja ha participat, ha col·laborat a mi a l'hora de fer comunicació, a l'hora de fer intel·ligència emocional. Osti, sigui, ella és actriu. Ella és actriu i i, i l'hora també fa tot aquest tema de, de comunicació. Exacte. Dintre de l'espai del que és llenguatge corporal, perquè uh -huh qui oferia millor que un actor a l'hora de posar-se la pell d'un personatge sí, sí. per tant jo ho vaig veure molt clar li vaig proposar la idea a ella li va semblar doncs, molt, molt, bueno, molt agradable i, i bueno, ja estem col·laborant plegades per tant em feia especial il·lusió anar a veure la Mariona clar. perquè hi ha un vin que plor, professional per tot això ells van dir bueno, doncs anem i mama ja l'espai va. dicta fora on ens portat, no? Ostres, un... sí, teatre alternatiu, totes aquestes coses. Realment, quan van sortir, l'obra dura molt poquet, una oreta, van sortir i la meva parella em diu «Mira, Natàlia, això em recorda el dia que ens vas portar a menjar cargols amb ullerus. Quin <ríe> <ríe> comentari és <ríe> <ríe> És a dir, jo no hi entenc de cargols, no m'agraden els cargols, però a ells els hi encanta. Llavors, mm. sóc partidari de preguntar a una persona que sàpiga molt de a on es mengen uns bons cargols. Sí. Em van dir Ves a les afores de Mollerussa, hi ha un poblet que es diu Linyola sí. i fan un... D'allà no és, és on és el Bojan Kyrkic aquest del Barça, Et, el Linyola de Linyola, ah. està super a prop de, de Mollerussa està a les afores i mm. aquest restaurant eh, està dintre d'un polígon industrial, clar, quan van arribar de pet allà van... <ríe> ja som, dit, Natàlia. Polígon, què és això? M'anima a menjar cargols, no? Boníssims, a la llauna que els fan allà a Mollerussa d'aquella manera que són a la brasa, boníssims sí. és a dir, que el resultat final sempre és positiu. Que ens hem d'atrevir, vaja. Ens hem d'atrevir, però, alhora, jo t'ho vull relacionar. És a dir, molta gent que diu que la imatge no és important, l'important és el que hi ha darrere. Mm. En aquests dos casos concrets que t'acabo d'explicar... és La imatge ser... tiraria enrere, no? Exacte. És cert que la imatge ens podria frenar i dir-nos no, no, no, no ens ve de gust d'entrar, de, de, no, no ens convida a entrar-hi. Però el resultat ha sigut molt positiu, tant per la carregolada, per un a sí. part com per l'hora de teatre. Això Amb això... Mm, em va quedar molt ahir, perquè, mmm, donat que hem tingut unes eleccions mm. municipals, mm -hmm. a les quals jo crec que el polític municipal hauria d'estar molt proper al ciutadà, el ciutadà. Sí, sí. no sé fins a quin punt succeeix això. Mm, jo vaig escoltar alguna de les entrevistes que vas fer immediatament després mm -hmm. d'haver sabut els resultats de les eleccions, i no sé si algun d'ells sap que potser no comunica com ell voldria potser fer-ho a veure, hi un llibre que jo ja l'he comentat alguna vegada, i amb això vull ser especialment decorosa a l'hora de parlar-ho, eh? perquè sé que pot es pot malinterpretar, però Manuel Campo Vidal mm -hmm. vam parlar-ne una vegada que hi ha un llibre que es diu perquè què els espanyols comuniquen tan mal Sí, sí amb... ja partia de la base que comuniquen malament en general, eh? en general ell ja parteix d'aquesta base, per més un gran comunicador és cert, mm -hmm. i el coneixem tots plegats però ell diu que la majoria de persones no en som conscients de que no comuniquem bé. És que és un gran problema, això, eh? Clar, és aquí on jo vull... Mm. Volem saber que no comuniquem prou bé o no, no. ho volem saber? No, no ho volem saber. Mm. Bé, doncs que sapiguem que els resultats mm, que esperem obtenir-ne a vegades no són els que esperem. Potser precisament per això, a l'hora de connectar amb el ciutadà, costa moltíssim. No? És aquesta imatge que parlem... O el com diem les coses i no tan el discurs perquè molts ciutadans diuen que voten a la persona a les, sí. a les municipals sí tot i que jo crec que a vegades es voten molt les sigles bueno, sobretot la gent d'allò que, que utilitza Tiana com a poble dormitori Tiana, dic Tiana, Montgat, Montgat els llocs d'aquí eh? sí. és doncs veritat és... Que, que els que utilitzen que treballen a Barcelona i no estan massa fent vida de poble potser sí que voten unes sigles, no? Mm. però els, els que fan vida de poble doncs sí que votan la persona en principi exacte per tant, hem de connectar molt amb aquest ciutadà. Hem de proposar coses que els hi siguin atractives i que siguem capaços de poder-les fer durant aquests quatre anys que estarem en el mandat. Uh -huh. Que potser ens plantegem que ens plantegem els mandats més a quatre anys, no a vuit ni a dotze, perquè no sabem els resultats que no obtindrem passats aquests quatre sí. anys. Per tant, no deixem les coses a mitges. Generem confiança, que no sé si la en generem però És aquesta imatge que jo crec que a vegades transmetem en els altres, no? Realment la confiança te l'has de guanyar, i molt. I no només en dir coses, sinó amb un compromís darrere, amb com dius aquestes coses. a Badalona ha guanyat el PP. Uh -huh. I amb uns missatges molt clars. Amb uns missatges que fan por. Molt esfreïdors. Uh -huh. I, en canvi, ha guanyat, potser... Potser per aquests missatges, concretament, és a dir, ha sigut capaç de connectar amb un nucli de la població que ja està d'acord pel que sigui, perquè estan espantats, perquè estan farts, perquè estan enfadats. Sí, sí, que no o seguin no la, la realitat del barri del veí que està vivint allà i té un veí que li està feient la vida impossible, no la coneixem. Exacte. Per tant, però sabem que allà han tret 11, no? Mm. 11 regidors un número important fet que no havia succeït mai. Això per una banda, però per l'altra jo crec que jo sí que convidaria els polítics de peu, els que estan en els municipis, a que facin classes d'oratòria, de comunicació. De fet, a Barcelona, jo sé de molts llocs que ja ho estan fent, hi ha, molts, bueno, hi ha molta gent que es vol dedicar professionalment parlant en aquest, en aquest món i ja ho fa, però encara que no t'hi dediquis professionalment, jo gairebé diria que és un dret que tu tens vers els teus electors, a la gent que t'hagi de votar a l'hora de parlar, a l'hora de comunicar que t'expliquis bé, no? és veritat que, que tothom hauríem de llegir els programes electorals, però no tothom ho fa no i per tant és molt important tots els actes que, que es fan que t'explica el propi candidat el que ha de fer, de fet una entrevista a la ràdio per exemple és un exemple no? que t'has d'explicar en mitja hora t'has d'explicar totes Claríssim. les teves propostes i clar, saber arribar bé és una altra de les qüestions fonamentals no més enllà dels punts que tens en el teu programa que, que, va, que... evidentment és l'eix fonamental no? d'una campanya exacte, més enllà d'això hi ha un reguitzell de punts que van sumant que aquesta persona connecti molt més amb el seu entorn no? connecti molt més amb, amb l'electorat connecti molt més amb el ciutadà, etc. una cosa podria ser la imatge evidentment no podem oferir un missatge oral que sigui totalment contradictori la nostra imatge això per suposadíssim mm. això és un fet que ja, però bueno, normalment ja estem en compte sí però jo me'n recordo que més d'una vegada, Patrícia, no conec el cas dels, dels que teniu aquí perquè no, no els conec massa. Eh? Jo parlo d'en general, eh? de les eleccions en general. Però sí que parlar moltes vegades de que es dona per suposat de que la gent ja fa coses bàsiques, temes bàsics... I no ho tenim tan clar, que sigui clar. així. Per tant, que sigui el màxim de coherent, el màxim d'harmoni que el nostre llenguatge, allò que diem, el nostre missatge, el contingut, amb la nostra manera de vestir. Això crec que és molt important. I després, que realment tinguem fluidesa. Per tant, hi ha molta gent que hi neix innatament. Mm -hmm. Té uns unes eines i einates a l'hora d'expressar-se a l'hora de comunicar-se que és aquella persona que diem és que té carisma uh -huh. ja per naturalesa no és que, i no és que tingui, bueno, també és que tingui carisma no? però és que té una manera de comunicar especial, no? Exacte. però és veritat que també s'aprèn tu tens claríssim no? que, que s'aprèn però també practicant doncs tens altres eines per, per les quals et pots anar en el teu discurs i fer-lo més fluid perquè al final és el que triomfa un discurs fluid, no? Exacte. un discurs fluid molt ben preparat que et pugui permetre improvisar però mai anar a improvisar un discurs sin al contrari o sigui, uh -huh. tens tanta informació per donar que la concentres en mitja hora Exacte. i llavors tu has de preparar minut segona segona segon, segon aquesta, aquesta participació que faràs tu per tant és molt important Tenim compte, i això ho vam parlar moltes vegades des de la vessant de la PNL de la programació neurolingüística que hi ha persones que són més auditives que n'hi han que són més visuals i n'hi han que són més sinestèsiques o en funció dels moments que tenim, òbviament per tant, hem de intentar cobrir als diferents sectors de la població, hi ha gent que potser amb un missatge contundent don't li agradarà, però l'altre es quedarà més hom com tu ho gesticules, Clar. a l'altra la sensació que li has donat. Mm. És a dir, moltes vegades en aquí barregem els missatges polítics, jo crec que moltes vegades juguen molt amb les sensacions del ciutadà a És allò que no saps explicar, no?, el per t'agrada més aquest candidat, no saps per què, aquell aura o el què, però t mira, t'ha convençut, t'ha agredat l'atenció. Exacte, t'ha enganxat, mm. no? I llavors és per sensacions, jo crec que, evidentment, ells ho saben, que és la sensació. Ull a l'hora de votar, jo no, no només parlo dels polítics, ull a l'hora de votar, perquè moltes vegades ens deixem portar per aquestes sensacions, per tres frases que ens han quedat en el cervell sí. i que el nostre cervell ens manipula no és, que, no és que ens manipulin és que el propi cervell ja ens manipula a nosaltres mateixos <ríe> ens enganyem, eh? ens enganyem <ríe> perquè distorsionem, generalitzem perquè ens sembla que allò que està dient i només són moments uh -huh. és a dir, que aquella frase d'aquell moment ens pot resultar molt interessant però passat dues setmanes realment pensem en allò, és a dir, que jo penso que el vot de ser bastant reflexiu, de pensar hem de rumiar realment si allò que volem és el que el que desitgem que tinguem durant aquells 4 anys perquè hi ha unes conseqüències darrere d'un bo. A més, has dit una cosa que és interessant que és allò una recomanació directa als polítics de dir, si realment tens, tens allò vocació de dir no m'hi penso cada només 4 anys i ja està Exacte. sinó que estigui l'oposició o estigui en el govern Penso fer aquesta carrer de dedicació al meu poble. Tinc fusta de polític. Clar, ganes, allò, sí. en tinc ganes de, de fer aquesta tasca. Mm, dedica't també unes hores a preparar-te mm, per saber-te explicar, per saber comunicar, no? Perquè és una base Bà, sí. important, no? Jo per I, mi penso... I això no sé si sí. ho fan molts polítics. No, és que aquí és el tema que estem... Jo, jo m'estam fent un curs a mi d'habilitats directives que estem a la UAP i hi ha gent que... Hi ha gent que que es presentava a les eleccions municipals que estava allà fent perquè es treballa molt el lideratge, es treballa mm -hmm. molt el discurs, la comunicació, etc etc. Per tant, però diuen que encara és una minoria de persones que realment estan accedint en aquests cursos. És a dir, que des d'aquí jo els convidaria i els proposaria, que és molt interessant, per una part, per això que hem dit abans, que sí que hi ha persones que de forma innata ja tenen aquests... Bueno, doncs aquestes qualitats sí. a l'hora de comunicar però que n'hi molts que no la tenim i que les hem d'aprendre uh -huh. i que quan més ampli sigui el nostre vocabulari o com... Quan de més formes puguem dir allò, de més formes diferents puguem dir que el contingut, a més persones arribarem. Perquè una frase, una frase la podem dir de moltes maneres per tal d'arribar a moltes tant, persones. Tant. Per tant, això ja ho tindríem en compte. Que si tenim una improvisació, perquè tenim una entrevista de ràdio que ens enganxen realment quan acaben de tenir uns resultats, has de saber si has guanyat o no has guanyat i per tant has de tenir una resposta de si és una cosa o l'altra. Uh -huh. És a dir, que aquestes coses te les has de preparar. Perquè crec que realment és una imatge que tu transmetes mets en els teus botants que tinguem molt en compte és a dir, que la imatge, per una banda, l'externa és tan, tan, tan sumament important bueno, és relativament important, però sí que t he donat dos exemples d'uns cargols o una hora de teatre que sí. per convidar o no entrar un restaurant és igual Qualsevol que després cosa... el contingut val la pena exacte, no? que el contingut val molt la pena i per tant doncs, ha valgut la pena fer però que potser per iniciativa pròpia no t'hi acostaria clar i això jo volia vincular una mica tot el que fa referència als polítics. De fet, ara que estàs parlant això de lideratge, també, he pensat també tot el tema de Plaça Catalunya, Moviment 15M i tot plegat, mm -hmm. perquè allò, analitzant una mica des de fora i mirant sí. una mica tot el que està passant, ells busquen eh, doncs, fer tot aquest moviment sense tenir un cap de llista, per dir-ho políticament, no? Sí, sí. Sense tenir un cap de llista, que estigui mm -hmm. una qüestió assembleària, que no sigui un líder. Però és veritat que des de que va sorgir ara fa dues setmanes, doncs, se doncs n'han anat despuntant els líders no? ells volien lluitar contra això però és una qüestió natural no? és que forma part de la nostra naturalesa humana ja. és a dir mmm, podem ser líders a casa nostra però en canvi no podem ser líders en el nostre món professional i a vegades passa al revés grans polítics Nelson Mandela per exemple, sí. ha sigut un, un, un líder brutal aquest senyor uh -huh. però en canvi potser a casa seva no la va saber liderar prou i ben bé que sabem les conseqüències que va tenir no, uh -huh. des de la seva dona, etc etc. per tant en algun moment de la nostra vida hem sigut líders, tots plegats, dels nostres, de la nostra diàtic, el nostre àmbit més personal, més social, més professional no? però n'hi ha no. alguns que com tu deies ja neixen, ja neixen no? que, aquestes, que si sí, algú ha de sortir a explicar, algú, sí. a fer el discurs sortirà aquesta persona aquesta força, no? sí. i els altres es queden una mica escoltant sí. a l'expectativa sí. no? sí. sempre hi haurà més el, el que sortirà el que té la força per i aquell que sempre mm, s'amaga més. Nosaltres convidem potser en no el que més s'amaga, perquè és que realment és tan important el saber-se explicar. Mm. En qualsevol moment et poden enganxar en una reunió de feina, en una entrevista laboral. Amb... És que necessites saber parlar bé. És que jo crec que és una necessitat bàsica. I no ens ho han ensenyat Clar. a les escoles. Aquest és el problema, que les escoles ni ens han ensenyat a expressar-nos oralment ni tampoc a gestionar les nostres emocions. Home, però amb això d'expressar-nos verbalment, eh, mm -hmm. abans hi havia, en, en, segons quines carreres encara existeix, no?, però abans hi havia allò dels exàmens orals, no?, sí. que no només era l'examen escrit que existeix actualment en totes les matèries, sinó que també hi havia un examen oral, jo me'n recordo que per, per, per batxillerat, a l'acabar, no, sé, no em recordo com es diu, allò de recerca, no?, sí. uh, bueno un treball a sí. final de, de, del batxillerat sí, sí, l'has d'exposar de mm, oralment, oralment. Mm. i és veritat que hi ha persones que ho passen molt malament en aquell moment perquè Perquè no ho han hagut de fer en tota l'educació, en tots els anys d'educació no ho han hagut de fer mai, parlar en públic, no? O fer una exposició davant de classe potser sí però costa moltíssim, no se n'ensenya no? Costa molt perquè has de fer ús dels universals un dia ja en parlarem de les metàfores, del teu control espacial, és mm. a dir, especial. no? Com que et mous per aquí, cap al mous que allà Controla dels nervis, suposo Exacte. també, no? Exacte, contenció dels nervis, anar molt centrat que l'única manera d'aconseguir aquests nervis, de controlar-los, és anar, anar molt centrat Per exemple, el tema de la Mariona La Mariona què fa? Bàsicament treballa veus treballa respiracions tre... parlem malament no parlem des de l'estómac de mm -hmm. o sigui, des de la zona més diafragma jo, per exemple, parlo malament jo segur que també, perquè sí. quan parlo molta estona, al final m'ofego. Ens ofeguem Clar. i, a més a més, agafem moltes afonies. Exacte. És a dir, que no parlem bé. Això també n'hem d'aprendre, però tampoc ens han ensenyat a les escoles. I com tu veus a batxillerat ens trobem per primera vegada la patacada de tenir que defensar un treball de recerca a uh -huh. segon de batxillerat. És a dir, que costa més del que sembla. Clar, com que això no... Bé, doncs no ens estem acostumats, no hem entrenat lo suficient, al dia que necessitem realment, doncs... Una feina. Desplegar totes les nostres habilitats de dir, no, no, m'haig de vendre mm. ara ja no n'hi ha prou amb ser un bon tècnic d'una cosa, o amb ser un bon polític on tenir ganes de fer una cosa un, uns temes en el teu poble sinó que t'has de saber vendre, un polític no... Un també s'ha de vendre, òbviament. Clar, o sigui, no? el fons és molt important, això no, no, no es discuteix, no? Però la forma és, és també mm, en tots els àmbits, no? Bàsica. Perquè en els empresarials... Bàsica. És, és bàsic, perquè dius, com és que aquella persona que treballa tant, tant, tant, al final mm, no puja en la seva carrera professional, no prospera, en canvi aquell altre que mira, va tirant, però tampoc és que tingui unes idees brillants, mm, al final acaba sopant amb els caps de torn, no? Tal qual. Què passa? Hi haurà gent que serà molt bon tècnic, molt bon tècnic amb unes carreres molt especialitzades, però que no podran parar, o sigui, no poden pujar, no? Exacte, no poden pujar a l'esgló superior precisament per això, no? Per aquesta, perquè no ho tenen innatament i tampoc s'han preocupat de treballar ho Clar. Evidentment que hi, uns, que, que hi ha unes tècniques que es, que es treballen i que van molt bé, però a més a més s'ha d'entrenar molt. Molt, o sigui, és constantment preparar-te, entrenar, preparar-te i entrenar els nostres nanos, els petitons, en els nostres nens, ja els hauríem d'ensenyar, no?, encarar-se, poder-se, doncs això, defensar davant de qualsevol tipus de públic. Que, de fet, ara m'has fet pensar la teva germana, la Núria Pedros, que ens fa la secció de pedagogia, que moltes vegades ella ho ha dit de dir, deixa que els nens s'expliquin, no?, perquè a vegades, doncs, els adults, no, vol dir que... No? Això ho fem sempre, no? sempre no. no? És que vol dir, oh, com estàs? Doncs està molt bé perquè a... no? s'ho ha passat molt bé al zoo. Deixar que aquesta expressió Clar. es desenvolupi. No? Que ell experimenti, no? que expliqui les seves sensacions, el com ho viu, el... que faci les seves descripcions, els seus pensaments, tot allò que tingui desig, és bàsic perquè nosaltres tenim... hem tingut una cultura molt castradora en aquest sentit. Do, eh? bon, sí, sí, jo soc així clara Molt bon castradora dir Està prohibit preguntar perquè és de mala educació No ho entenc, realment Jo crec que les preguntes no poden ser indiscretes De cap de malals maneres Jo crec que és més pot considerar-se com un una deferència cap a l'altra persona, un, un interès. interès un interès, si no preguntes bé, eh? no sabràs molt bé, perquè a em diuen que sóc molt preguntona <ríe> és un interès. <ríe> és interès. <Sí. ríe> és interès és un interès <ríe> jo també sóc molt preguntona a més, a més és que jo acribillo una mica, o sigui, no, ho faig inconscientment eh? vull dir que és una mica per qüestió professional estem en un sopar i et presenten algú de nou, no? I què fas? A què te dediques? Sí. <ríe> I, i, i, i. i què més? Eh? i què més? No? I bueno, però és bonic jo, a mi quan pregu... Ai, és bonic. A mi quan em pregunten penso, carai, algú que pregunta, perquè com que no estem acostumats a que ens clar, preguntin clar. penso, mira que interessant, perquè en tot cas tu, com a ser lliure, sí que pots considerar d'aquest tema, oi, oh, no sé, no tinc masses ganes Però bueno, amb la cara també ja ho, ve ja ho veus. Exacte, no? no? O, li, dius li, has tocat un, li has tocat un tema sí. que no d'allò, no, sí, doncs canvies. canvies. Canvies de registre. Sí. Però realment, almenys com he estudiat jo de la manera com m'han n'han ensenyat a mi, sí que m'han dit que és molt important el preguntar evidentment no fer preguntes inquisitives no pre sinó preguntes obertes mm. preguntes on la persona es puguis espleiar sí, no una pregunta que estigui jutjant algú eh, no? no, en absolut, és a dir si jo et pregunto, si tu et pregunto mmm, Patrícia, com han anat les vacances? tu què en pots contestar? Llavors, fem un exercici quines vacances? i que aquesta seria la meva resposta exacte, ella podria dir quines vacances jo diria, ah, és que no n'has fet i ja està, Clar. cap problema i en aquí s'ha acabat, que és el que faria molta gent ah, no n'has fet, ah, ah, ah. se sienten i ah, ja està, Clar. que hem acabat sí. i si no ja podria dir no, però no em vas comentar que el mes d'agost havies estat fora un temps ara s'acosta l'agost que ve ja et tens preparat, preparat. si sí, estàs preparant alguna coseta hmm. bé, t'estic això també té a veure amb la memòria eh? perquè hi ha persones que parles amb elles i després no se'n recorden el que li has dit no et passa? jo crec que és que no escolten Clar. que els hi has explicat diferent, a algú eh? no tenim a mi hi ha persones que a més ja les tinc localitzades eh? hi ha persones, sí, sí, ja, perquè els hi dic jo ja els hi dic, quan m'han preguntat la desena vegada més o menys vuitena, desena, dotzena jo ja li dic, mira, fes memòria perquè ara fa un mes ara fa dos i ara fa tres m'ho vas preguntar i et vas contestar el mateix fes memòria no estem acostumats a escoltar. jo tinc un test, eh, que passo no, jo suposo que també hi ha una qüestió de, no ho sé de, de fantà... de retenció sí, dic jo, eh, que no deu ser només que no t'escoltin perquè tantes vegades que el t'hi expliques, no? en algun punt ha de fallar la connexió. Jo crec que no s'escolta no? prou. De la mateixa manera que tampoc quan estem fent una, una, una activitat, la que sigui, no estem concentrats amb l'activitat. És a dir, l'estem fent És de manera veritat. inconscient i estem pensant en altres coses. Mm. I a vegades... No? Anem, ens fem carregant durant el dia d'activitats que hem sí. fet molt inconscients i que no. Perquè fem tres coses a l'hora. Exacte. I jo crec que lo interessant és realment tenir consciència del que estàs fent en cada moment. Estic estudiant, estic estudiant per ple, per ganes, no per exàmens. Mira aquest dia eh? Jo que hi arribat, eh? Avui ho deia, li dic, no, no, "No estudis per, per, per exàmens, estudia per ple. I si t'embusses, atura 3, 4, 5 hores, deixa, -ho, fes una altra cosa. Vas a passejar, ja, fes Clar, que són tècniques que ara van sorgint i que realment s'estan posant molt de moda, perquè estan funcionant. Vull Clar. dir que és que no és que siguin... No, no, és que estan funcionant. Realment, el nostre centre és important a l'hora d'exposar-nos a l'exterior. Jo faig una exposició d'una autopresentació de com soc jo. A l'hora de vendre'ns, a l'hora de la nostra professió, el que sigui, importantíssim. A nivell polític no cal dir-ho. És important connectar amb els nostres doncs, electors jo sí que convidaria que fessin cursos d'aquests, és igual que siguem de Tiana, de Montgat, de sigui, o sigui, que, que la petita política també es guanya d'aquesta manera mm. igual que la gran, per, perquè els grans polítics és a dir, la sí. gent que es presenta per a unes eleccions al Parlament de Catalunya mm -hmm. doncs sí que és veritat que des del punt de vista periodístic hi ja els tractes d'una altra manera perquè ho, ho tenen tan estudiat, o han treballat tan bé, saben perfectament que per exemple quan els poses un micro no es poden enrotllar tres minuts per dir-te una no. cosa han de fer missatges molt, molt concrets molt concrets, sí. molt directes perquè si no no, no... després els periodistes ens tornen bojos no? per, per sintetitzar aquell missatge, i els ja ho tenen molt clar però en el petit espai que són les eleccions municipals i un espai molt important, doncs també no? Molt important perquè gestiones realment les poblacions de bastants habitants A veure, però... no, no, jo, jo realment sóc molt respectuosa tant amb un petit municipi com amb el gran o sigui, gestionar és gestionar i organitzar organitzar per tant, jo crec que realment hem de donar la importància que té, que, molt, que en té molta i mm. I ens podríem qüestionar que no passa res eh? el fet de preguntar als altres, potser nosaltres no en som conscients si comuniquem més bé o menys, però que va bé preguntar persones de confiança, de dir, quan m'escoltes, faig moltes falques, els silencis, realment m'odulo bé la meva veu, soc concreta en els missatges, utilitzo prous universals perquè tots s'hi sentin identificats, les persones sinestèsiques que evidentment pot ser que això els soni una mica més galàctic, no? però bé, doncs que entrin, que, que, que, perquè és, val la pena. és una mica, tornem una mica al principi mm -hmm. d'aquesta sessió, no? sí. que tu deies, però ho volen saber de veritat? Exacte, aquesta Volem saber de veritat, o sigui, volem realment que ens diguin, mira, és que quan t'has explicat, al final no sé què em volies explicar, que ens ha passat molts cops, segur que esteu pensant en sí, un amic sí. o un familiar que dius, és sí. es que t'està, a més és es que té un discurs molt llarg, molta estona intentant explicar alguna cosa, i al final dius, però on vols anar a parar? La confusió no? sí. general aquesta on... De quina és la conclusió de tot mm -hmm. l'amor? No? I no sé si volem conèixer, això. De fet, jo diria que sí, que ho volem conèixer. El que passa que nosaltres ja pressuposem que no ho volen conèixer, és a dir, el Manuel Campo Vidal diu que quan ell ho ha dit, perquè ell quan li han preguntat o li han demanat al seu parer, doncs ha dit, mira... Mm, perquè ves, no anem bé. Exacte, no anem massa bé. Amb gent que fa molts anys que s'hi dediquen al món de la política. Eh? Altament coneguts. I ho han agraït de dir, però per què no m'ho ha dit la meva gent? No, no, propi partit, per no em diu que jo em comunico malament? Clar, és a dir que, que ho intentaria solucionar. Clar, no? jo ho intentaria resoldre perquè realment és que en depenen moltes coses importants. Clar. Perquè jo... Doncs, bueno, moltes, mm. no cal dir-les, no ja, ja es pressuposen. Jo crec que, bueno evidentment no podem anar dient tu no et comuniques bé, però jo crec que una, una reflexió un autoconeixement sí que l'hauríem de tenir cada un de nosaltres, de coneixens. els nostres punts febles, els punts forts sempre és important de saber-los i això insisteixo, va relacionat amb el tema de la imatge res que sigui molt petita, eh? un espai molt petit, perquè hi ha gent que diu no, és que això no és important t'estàs comunicant uh -huh. t'estàs comunicant amb les artefactes t'estàs comunicant amb els teus talls de cabell de fet ja hauríem molt analitzat també en el panorama és a dir que quan fan campanya segons quins durs polítics no tots van vestits de la mateixa manera, i parlo de les municipals, sí, eh? Sí, doncs, sí, Un partit d'una tendència determinada mm. anirà més esport, un altre anirà mm. més amb un traig o ja, jaqueta, no? És, és diferent, o sigui... No, no, que... és que ja estan, evidentment, estan emetent els seu, no, seus comunicats mm. a través d'aquesta indumentària que ells utilitzen, vull Clar. dir que això és un fet que ho tenguem en compte i que realment suposo que això està estudiat. Però que més enllà de les campanyes s què més a partir d'aquí? O sigui el tema és què més? Perquè clar no ens podem quedar només amb una captació de vots. No vegada els hem aconseguit què volem transmetre realment en els vilatans de, de, de qualsevol no, municipi, Què és el que volem transmetre. Jo, jo potser potserria per aquí no? Faria la, la reflexió de què és el que volem fer. Doncs ens quedem amb aquesta reflexió, perquè com que encara estem molt encalent, no? Sí, està la cosa, el tema, el tema està... <ríe> està el tema encara calent sí. no el podem analitzar, però, però ens quedem apuntant i sobretot fent aquesta recomanació general de, de tot Convidar aquell que cregui, que necessita sí, d'expressar-se verbalment, doncs que pugui i creu que no ho fa especialment bé o que pot millorar, doncs que hi ha persones que t'ajuden o poden ajudar-te a fer-ho, no? No sé, de gent que realment bueno, que té una professió, que es guanya la vida doncs parlar molt en públic i avui en dia encara té molts conflictes i molts problemes de pànic escènic o sigui, pot paralitzar-te moltíssim paralitzar-te molt i clar, sortir de la reunió i dir és que no he dit el que volia dir que és aquesta confusió que sí sí. parlat o sigui, al final no he parlat del que volia parlar i m'he anat per parlant de tot arreu, m'he per camins que no em volia ficar, no? Exacte, no he dit res, i parlat d'altres coses, però realment el que jo tenia interès en voler explicar no ho he acabat dient. Aquest és el tema, què és el que vull dir, què és el que vull Ui, fer? Ui, això en les relacions personals també passa. Clar, però, però això és, és un altre és... tema, <laughs> perquè això quan vas a deixar algú, eh, <laughs> li he dit de tot, menys el que li havia de dir, no? Passa qual. <laughs> Passa. Per això, siguem concrets. Què és el que volem? Com ho volem fer? De quina manera? Organitzem-nos. Organitzem el nostre cervell. No? Sempre parlem d'aquestes organitzacions, sí. no? a, tots, sí. a tots nivells, a tots els àmbits, però jo crec que sí que val la pena. I en aquest cas concret de tot el rebombori que hi ha hagut de les eleccions, una mica sorprenent, per altra banda, els resultats de coses d'aquestes, no? A partir d'ara què? Mm -hmm. com ho volem encaminar. Jo deixaria la frase aquesta. Ho, de ho deixem adaire? Sí. Com ho volem fer? Molt bé, gràcies Natàlia que a vagi vosaltres. molt bé. Ens retrobem ben aviat. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia.